Az alexandriai szűznek számos fegyverét őrizték itt, Fierboában állítólagos legelső kardjától kezdve egészen Martel Károly ajándék kardjáig. Az párt hívei előszeretettel imádkoztak eme harcos szenthez, melynek kápolnájába, mint egy tiszteletük, hálájuk gyanánt egyre másra hordtak kegytárgyként újabb és újabb fegyvereket. Kardokat, lándzsákat, buzogányokat.